Tizenkettő Nem értem, honnan eredez ez a gyűlölet, ami eláraszt. Hogy fér el ennyi sötétség bennem? Bennem, aki szeretetből eredtem, akit vezettek és felemeltek. Óvóan fogta a kezemet, utat mutatott a létezésbe. Ott állt mellettem, megadott mindent, teljes szívéből értem értemélt. És évekkel később amikor rajtam volt a sor, hogy az élet csodáját üdvözöljem, ugyanígy tettem. Tíz apró új a lábán, tíz apró ujjacska a kezén. Minden megváltozott, és fejet hajtottam az irgalmasság előtt. Mindent feláldoztam, nem azért, mert muszáj volt, hanem mert úgy akartam. Örömmel tettem, szeretetből. Előre hajolok, és megtörlöm a homlokát. A bőrén izzadság gyöngyözik, Mégis egészen hideg. Az egyetlen kívánságom, Hogy felüljön és beszéljen hozzám, Hogy szeretetével enyhítse a fájdalmam. Az a tér, ami kijutott nekem, Nem nagy, mégsem élvezhetem békében. Ott a múlt repedései között Sarjad a gyűlöletem. Valahol a távolban egy hang szól, Azt mondja, nélkülem nem érsz semmit. A keze után nyúlok, megszorítom. Ernyedt a keze, most az én feladatom, hogy együtt maradjunk. Arra gondolok, hogy csak az számít, hogy túlélje, hogy visszatérjen hozzám. Ha őt megtarthatom, akkor semmi más nem számít. Akkor lerázom magamról azt, amit megtudtam, és tovább lépek. Tudok felejteni, ha kell, meg is tudok bocsátani. Ezt gondolom magamban, de ez nem így van, mert történjék bármi, neked soha nem leszek képes megbocsájtani. Érted? Soha.